Chome un bigarro a orella, tomando sol no areal, cando penses te casar, conta primeiro as estrelas, e cando contes mil delas, volveu outra vez a empezar. Lailarai, lailarai, lailarai. xome un adegueiro alo per todo caurel as cousiñas do querer xonxome es moque o ribeiro hai polquiño verdadeiro pero algo hai que beber lai larai lai larai lai larai Díxome un berberechiño A lona beira do mar Onde iremos a parar Se nos emporca unha areia Se a cousa non cambia Teremos que emigrar Lai, larai, lai, larai la, Xome un día un paxaro E ti que estás a facer Nada importante xoves O que fago cada día Eu fabricando alegría Porque feita non che ben Lailarai, lailarai Lailarai, larararai Lailarai Ben, xa temos precisamente uh, o estudio case cheio. Si sí, veunnos a visitar pues, a... Por unha banda, pois un amigo, mm. dala na Diego, na Diego, o sea, por outra parte o señor Roís de Noia, de Noia, eh, e ademais Escritor de poetas, un poeta, poeta, un poeta Anaquiños un poeta. de Min. un libriño que, que nos agachaou a todos os uh, amigos. é eh, eh, eh, coido que escribiu para, para si sí, e eh, para, para os máisis máis mm, per, perto, non eh, é Xé. Vamos a, Vamos aegulo. Boas tardes, don Xé. Boas tardes a todos. Logo. Boas noites. boa noites que de noites hai. Si, a cheguelle máis o, o micro ou ti máis o micro? Como ti... Como sea, mellor. Bueno, eu dicía de, de de Noia, pero non é mesmo, mesmo de Noia. Bueno, pero hai un Lodiño. hai unha carreirinha de can. hai unha carreirinha de per, un, pobo, un pobo que ten o seu apellido. Rois. El... Sí, sí, sí, sí. Levo o bueno, seu apellido. Pero... Non estou e un non son de mesmo dese de mesmo pobo. Pero é moi pertiño tamén del. Non É unnrígue sí, a unha carriña de cansa. Digo Villacoba. Vilacoba é o pobo mm. de derenacemento del mm, Vila -coba. Que aí ten parte da súa familia. Ten unha Helena, unha irmán de 90 e tantos anos que 93 tensa. Unha corciñeira sí. extraordinaria. A ver se Isos... fai com a que eh, estaba lá en, eh, tamén, pois pues por, por esa zoa. así ah, sí? Unha señora de 102 anos que dixo que iba a durar 102 anos, e cando os cumpliu, foi, sí. Dixo adiós. E se tiña contacto co o seu, non? Sí, sí tiña contacto porque dixo ela eu chegarei aos 102 anos. E chegou. Entre, claro. E o día seguinte de cumplilos foi, si, sí. marcho a Dios e foi. Sí. Devías estar vendes postal a riba porque sí. lle fixeron caso louco. Claro. Sí, sí, sí, posiblemente. Bueno, José, claro. para non ser un prazer terta -te aquí no nosso estudio e eh, eh, bueno, pois pues que, que sigas escribindo e que sigas participando con nosco para non ser un prazer. Exactamente, para non si. Sí. Eso era a miña intención. O la verdad é que viñas preparado para poder leernos algo, pero no, o, o libriño esqueceuchese. Levo un notaxe. Le bon notaxe. <risas> <laughs> <laughs> bueno, bueno, pero podemos seguir falando con él por culpa de que supoño que seguirá escribindo ainda máis. Sí, bueno, material teño o que pase é que como o burro cando fan camiñar moito pois ten que descansar ¿no? ah bueno claro bueno, tamén, es bon tamén. este tamén fala con retranca como xoso sí. sí. sí. Manuel <risa> <ois, risa> <ois, risa> <ois, risa> <ois, risa> bueno pois eh, nos seguimos aquí mmm, a carón de todos vostedes na nosa radio en 104.6 da FM 93 377 por si queren chamarnos eh, con música tamén eh, participando un poquíño con todos os esos, tamén, a música entre conversa conversa un poquíño de un bocadiño de música, música. para mollar tamén no que é a gorxa o noso técnico o noso técnico ten preparado algunha e despois intentaremos facer outra comunicación con Galicia veña para adiante a música O estaba e unha aquel el peirao Vendo deitarse o sol mentras rosmaba Non dou cualetra para esta cansao Veñada lle que lle non che nada Despois de que remates te verán Si teño pon que pintarei a casa e as musas a cear. beberemos viño bom e a ver que pasa Benantes do remate de Xaneiro e de facer un poema verdadeiro para cantar logo na primavera e lembrarme de Xaneiro como era. En Xaneiro nun correis trouxeron nada, en febreiro dúas lucias doutro tanto e marzalco a súa doleira primavera forzas suficientes para ir tirando. E abril, abril, abril das augas, abril, trouxos, rayolas de sol que eu non vos vi sigo meu camiño detrás do arco da bella pra coñelo e a topar a la primavera que se agacha atrás dele esquecerme para sempre de xaneiro como era Parei unha naquiño a descansar na beira do camiño e de vinauga e vinche a arbretiña floreixar le dobo tei andar cabo da esperanza xa ben vindo a calenda maia xa volven os guerreiros do vosado está de novo vento a que nos di que xa o brau está chegando que xa os primeiros amores dan os seus primeiros rolos No agrado que xa está feita a canción para irmos a cantar todos Ai la la ilo que xa está feita a canción, ca irmos a cantar todos Ai la la ilo. Sentado estaba eu naquele feirao, vendosa e lo sol e alguén cantaba. Se queres atopar a tua canzao Que tes que facer e non buscala Esta música que estamos escoitando, así de fondo Sirvenos para darlle noticia con respecto a un grupo que é un sexteto tradicional galego que titula chamase Os Melidaos acaban de presentar ese un novo disco e titula-se Aixudadme a Cantar incorpora voces a formación de gaitas percusión, clarineta e acordeón e chega catorce temas tradicionais e de composición propia como O Paso dobre do de Marcelino uh -huh. ou Pasando pola Vila de Azúa sempre cun marcado respeto ao legado musical galego o álbum foi grabado nos estudios Abrigueiro en Friol E logo de se presentar en Melide, o pasado día 26, 26 de decembro dezembro, xico, a partir das 20 horas, pues, podes escoitar na serie de coros, do coro Toxos e a Flores de Ferrol, e o concerto, según parece, sei que foi delable. Bueno, pues mira, escoítase deste xeito. Vamos a escoitarlo un bocadiño e despois continuamos a falar. Ano, bueno, xa viñamos de Marín, eh? Bueno, e chegamos perto de Noia, que estábamos falando antes co con o noso compañeiro, co noso amigo, co noso poeta. Mm... Xosé Rois, que acaba de publicar, o ben de publicar xa o ano pasado, o seu libriño tan bonito e tan feiticeiro, Anaquiños de Min. Bueno, ali por a zona de Noia tamén se cantan, cando van por os bares, acórdome de que se cantaban tamén cancións deste tipo, non? Conta, ali cantase sempre a que a o gallego xa sabemos que nascemos cantando. Tamén. Como casi todos, non? Otros... Unha vez é morriñoso Pero outras veces cantantes sí. E xubiando E casi. tamén, a xubiar eh, bueno. É o normal ir traballando Para... E eu lembro que no agro, por exemplo Na labranza Agarraos o arado E xubiando eh? sí, sí, sí. E algún cantaba Ali pola comarca donde son eu Había algún que iba co arado e cus bois Arando e cantando asturianadas Entón, os bois debían ir encantados. Hombre, <risa> dirían que lle sabía que cantar, pero cando veran ven. Ah, pues. <risa> Por eso dicen que a música amansa estos cabalos. Debe ser verdade. E a poesía, pois pues, te hablando o corazón. A, o seu libro o seu libro estaba dedicado a todas as mulleres, uh -huh. pero il como mariñeiro seguro que máis máis dunha en cada porto Tivo encandilada, en cada, como digo, esa tradición non de, de, mariñe, os mariñeros teñen en cada porto unha, Eso, di unha no, amor Dino a mala so malas <risas> Xa, Bueno, o caso é que el escribe mm, Pois pues iso, uh, dedicándolle todos eses halagos e esas fermosuras de, de sí, escrita. Si, porque o tiño un libro ahora... todos son moi dedicados ao que é a, a muller. Si, sí, si. Sí. E cando eh, facía usted, vostede eh, facía ese, bueno, de tú, eh, facías esa no poesía, era cando chegabas a un porto, cando estabas no... Oi, no... non, non. No. Eu empecéi de pequeno facendo uh, poesías. Eh? Sí. Non tiña sitio, non tiña sitio non lugar espe específico no, no, Moitas veces, ainda hoxe, moitas veces ocurrense me cousas estando dormindo. Bueno, non dormir, estando sí, sí. na cama, non? Sí, sí, sí. Elevantome Dormido a, desperto. E a deixalo registradiño en papel. si sí. Non podo registrarlo... Na cinta, en disco porque se despertaría a muller, entón se botaría me da casa. Claro. E iso, no, claro, aunque alabo moitas mulleras, hai que andar con moito ¿Tú? coida deño con elas. Sente sí, razón, te razón. Sí, esperienza tan a bonda. Sí, sí, sí. sí, sí. E, pero cando, por exemplo, non sei porque ti fuches mariñeiro mercante cando te topabas, por exemplo, nesos mares da Argentina ou de por aí, eh, cando chegabas a Porto ou no barco, ou isto tamén tirías os teus momentos de pensando e escribindo? Bueno, os mariñeros, os marinos, temos eh, moi mala fama. Uh -huh. eh, dín que son moi mullereiros e tal. uh -huh. Non é certo ese, ese é o refrán a que nos facíamos é. ante referencia mm -hmm. sí. Non é certo mm. Pero algo sí Bueno, eu tiña entón, O mariñeiro dixe que falta, fala moito Co, co, co, co, co armario uh -huh. A máis os, os, os eso, O mamparos sí. Que son as paredes Divisorias sí. sí, dun barco Las dos camarotes Claro eh, ten necesidade de falar con alguén uh -huh. e eh, por regla general os marinos non somos moi faladores uh -huh. non acostumamos, somos moi moi nosos moi, sí. moi de dentro, non? moi invertidos E cando salíais a coberta falabais co vento? Bueno, falabamos co que se terciaba si se si facía moito vento tamén dicía coi que vento que fai, oxe, vámonos pol camarote, uh -huh. e a cada un iba pol seu chico. Pero eu tiña a costume, bueno, e depois se é certo tamén que algúns, pois, van a distraerse cando chegan, van ás casas de... Sí. De por aí, de mala nota. Non de mala nota, non, de boa nota. Bueno depende según, de que no de non? Si Quería te lle bueno, non se sí. pode decir con micrófonos abertos, pero cando había aquelas enfermedades si, sí, bueno, había que ter moito cuidado, non? Entonces, sí, sí, sí, sí. Non, é, non é boa nota, non? Non, Claro que non, non, non, É mala de todo. Pero, <risa> bueno. van. Bueno, pois eu tiña costume de non irme con eso, non? O sea, non, non pasear por onde as mulleres de mal dicir pero de buen ver Exactamente No, no, no, bueno, espera, espera <risa> que entre, entre as mulleres de mala nota sí. Tamén as hai de volver No todas elas, casi Si, si, si, que tal si todas Eso elas? non ten que ver claro que é, Entre Lusco e Fusco O oficio pois é malo, pero Bueno, malo para algués. Eh, eh, eh, como ve aí está malo para algués dos que van a la tamén. Sí. Ela vai. Bueno, sí. Pois eu teña costume, bueno, casi todo a oficialidade, a oficialidade facíamos eso. Mm, íbamos teñamos os nosos bares, a uh -huh. pa ir a tomar un vasío, E eh, facer unha chardinha e tal pero eu tiña costume xa de cando estuve en alumno na facultade náutica de relacionarme, de relacionarme xa con mulleras extranseiras, escribindo eso. Sí. entonces iba facendo traballo meu, porque sí, sí, dixe, sí, sí. cando xega lá, xa teño medio da guerra feita. É claro. Entón, ah. pois, pues, cada unha, cada un Practicaba no? yo, o idioma verbal e escrito, ah, exactamente. O escrito teñele moitas veces para arreglado con algunha rapaza que que saía en cabuxada, ela dela saía mo dous do Porto cando me, eu me viña para cá e ela se quedaba ali. Uh -huh. Pois eh, Para poder comunicarse con xente de por aquí, claro. De por comunicar, no, no por radio. Tamén. Oi, claro. Claro, oye. Da, daquela non había espías. Oh, espera, é mm. es que das cartas tardan en chegar. Claro, sabe. daquela sí. Entón, claro. por, por medio de radio, pois... Pues, claro, eh, bueno, claro. Pois pues claro. eu tiña costume de que iba con cando chegábamos un, un porto, iba case sempre, eu tiñón outros amigos nos consulados. Uh, mm iba a buscar familias galegas e a relacionarme con xente sí. galega no? entonces xe tiña a cousa un pouco eh, separada eh, sí. da comunidade non? Sí, porque sí. chegaba íbame para a terra e iba pa a casa dos galegos ah. En casi os galegos te, temos eso que, eh, a, a, ali onde vamos temos as portas abertas de De todos, non sei que temos, pero algo temos Temos boa presente, toma boa tarxeta de presentación Non sei que, sí, non sei sí. que pero sí, queren un sí. moito Claro, claro Entón, o que que facer é corresponder Claro que sí Bueno, eh, queremos que a vindeira semana poidamos participar tamén neste noso programa de Sempre en Galicia, eh, estamos rematando xa casi o programinha o que, se si tes que decirle Er, er, felicitar ou darlle algún aviso aos nosos ointes pois, de esos micros aquí viante para poder facelo? Bueno, pois me, eu diría yes, as librerías onde van a comprar onde poden comprar o libro Ajá. pero eh, non sei se se eso vai parecer ben o editor o bueno, bueno, eso... editor son eu así que <risas> Así Sabería. que non ten, non ten problema ningun Pois pa ver. diante bueno. Poden achegarse a algún sitio determinado Para poder mercar ese libriño Ana Quiños de Min Bueno, millor lle vou a dar Cando, como teño que volver Se si queredes que volva ah, Claro que sí, claro, claro. Teño, teño que atraver que volevo Vale. Os devolo o libro. O libriño, sí. si. que traen entonces ao mesmo tempo que recitarei po a vale. po vosos oidentes e moi meus tamén que me están escoitando, wow. pois pues recitar del un poema de esos. Moi ben. Por dicimosia adiós a todos os nosos oidentes con as perbas de Xosé Roixe e despedimos ata a semana que ven Pois pues hasta venir a semana e pensar en positivo. Vale. Que fala da Con versos da froldo mar E notas da froldos tempos cántigas de mil alentos Ditas cua boca calada Radio Cornellà, FM. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing, pero antes conoce a nuestros patrocinadores. Antes de salir de fiesta, ven a disfrutar en un ambiente joven de unas buenas tapas caseras en la vinatería de la calle Miranda 62. Huevos estrellados con jamón de